24. fejezet A civilizáció előre állása A fegyver dörrenésével egy időben darnót azt látta, hogy az ajtó kivágódik, és egy férfi alak zuhan be rajta. Arccal előre elterült a kunyhópadlóján. padlóján. Páni félelmében a francia felemelte a puskáját, hogy újra rálőjön a fekvő alakra. A nyitott ajtón beszüremlő félhomályban azonban hirtelen meglátta, hogy az illető fehér ember. A következő pillanatban rájött, hogy barátját és védelmezőjét Tarzant a dzsungel fiát lőtte le. Darnot rémült kiáltással a majom embernél termett. Letérdelt mellé karjaiba vette a fejét, és hangosan a nevén szólította Tarzant. Választ nem kapott. Darnot a férfi mellére szólította a fülét, a szíve egyenletesen vert. Óvatosan a pricsre emelte Tarzant. Becsukta, és a rúddal biztosította az ajtót. Meggyújtotta az egyik lámpát, és szemügyre vette a sebet. A gólyó kaponyát érte, de szerencsére csak súrolta. Csúnyán felszakította a bőrt, de semmi jel nem mutalta arra, hogy betörte volna Tarzan fejét. Darnot megkönnyebb el, sóhajtott fel. Hozzáfogott a majomember arcáról lemosni a vért. A hideg víztől Tarzan hamarosan magához tért. Kinyitotta a szemét, aztán kérdően is meglepetten nézett Darnotra. Utóbbi éppen tépést készített és bekötözte a sebet. Amikor látta, hogy Tarzan visszanyerte az eszméletét, felemelkedett és az asztalhoz ment. Ít néhány sort, majd odadta a majom embernek. A levélben azt magyarázta el, hogy rettenetes félreértés történt, és hogy mennyire hálás a sorsnak, amiért a sérülés nem igazán komoly. Tarzan elolvasta a levelet, felútt a pricsen és elnevette magát. <gül> – Semmiség az egész, – mondta franciául, majd mint hogy a szókincse szükkösnek bizonyult a folytatáshoz, írni kezdett. – Ha látta volna, hogy bánt el velem bolgáni, meg csak és terkoz, mielőtt megöltem őket, csak nevetne ezen a kis karculásom. Darnot odatta Tarzannak a két levelet, amelyet a kunyhóban hagytak számára. Az elsőt a majomember szomorú kifejezéssel olvasta végig, a másodikat csak ide-oda forgatta. Keresgélte, hogy hol nyílik, mint hogy soha életében nem látott még lepecsételt borítékot. Végül átnyújtotta a dárnótnak. A francia egész idő alatt figyelte. Rájött, hogy Tarzan nem tud mit kezdeni a borítékkal. Igazán furcsa volt olyan felnőtt fehér férfit látnia, akinek megoldhatatlan rejtét jelentett egy ilyen hétköznapi dolog. Felbontotta a borítékot és a levelet visszadta Tarzannak. Egy tábori székre telepedve a majom ember kiterítette maga előtt a teleért lapot, és olvasni kezdett. Tarzan a dzsungel fia számára. Mielőtt távoznék, Mr. Claytonhoz csatlakozva szeretném magam is köszönetemet kifejezni, amiért volt oly szíves megengedni nekünk, hogy a kunyhóját használjuk. Nagyon sajnáltuk, hogy sohasem keresett fel minket, és nem volt alkalmunk összebarátkozni. Igazán örültünk volna, ha láthatjuk, és személyesen mondhatunk köszönetet vendéglátónknak. Még valakinek szeretnék köszönetet mondani, de ő nem jött vissza hozzánk, pedig nem tudom elhinni, hogy meghalt volna. Nem tudom a nevét, arról a fehér óriásról van szó, aki a gyémántokkal kirakott medáljönt viselte a mellén. Ha ismeri és tud beszélni a nyelvén, kérem adja át neki köszönetemet, és mondja meg, hogy hét napon át vártam, hogy visszajöjjön. Mondja meg neki azt is, hogy Amerikában, Baltimore városában, ahol lakom, mindig szívesen látott vendége lesz a házunknak, ha kedve támad felkeresni. Találtam egy levelet a kunyhó közeléből lévő fa leullott levelei között, amelyet ön írt. Nem tudom, hogyan szeretheted belém, hisz soha nem beszéltünk egymással, és nagyon sajnálom, ha valóban így van, mert én a szívemet már másnak adtam. Tudnia kell azonban, hogy örök ki a barátja maradok. Jane Porter Tarzan majd egy órán keresztül ült a helyén a padlóra szegezett szemmel. A két levélből nyilvánvalóvá vált számára, hogy írójuk nem tudták, ő és Tarzan, a fia egy és ugyanaz a személy. Én a szívemet már másnak adtam. Ezt a mondatot ismételgette újra meg újra magában. Tehát a lány nem szereti őt. Hogyan is volt hát képes szerelmet színlelni? Hagyni, hogy a reménység a fellegek közé ragadja őt csak azért, hogy azután a kétségbes és mélységes szakadékába taszítsa. Lehet, hogy a csókjai csak baráti érzelmeit fejezték ki. De hát honnan tudhatta volna ezt ő, aki annyira nem tud semmit az emberek szokásairól? Hirtelen felállt. Ahogy tanulta, jó éjszakát kívánt Darnotnak és levetette magát a páfrány ágyra, amely addig Jane Porteré volt. Darnot elfújta a lámpát és lefeküdt a pricsre. Egy hétig jobbára csak pihengettek. Darno továbbra is francia órákat adott Tarzannak. Így kis idő elteltével a két férfi már egészen tűrhetően el tudott beszélgetni egymással. Egy este, miközben lefekvés előtt a kunyhóban üldögéltek, Tarzan odafordult Darnothoz. – Hol van Amerika? – kérdezte. Darnot észak felé mutatott. Sok ezer mérföldre az óceán túlsó felén felelte. Miért? Oda fogok menni. a fejét rázta. Az lehetetlen barátom, mondta. Tarzan felállt. Az egyik szekrényhez ment, és egy sokat forgatott földrajzkönyvvel tért vissza. Kinyitotta az egyik világtérképnél, majd azt mondta. Én soha értettem itt mindent egészen. Kérem, mondja el, mi micsoda. Miután Darnot megtette, amire kérte, megmagyarázva neki, hogy a kék szín a föld vizeit jelzi, a más színű részek pedig a kontinenseket és a szigeteket jelölik. Tarzan megkérte, hogy mutassa meg nekik, hol vannak ők. Darnot rábükött a térképre. Most mutassa meg nekem Amerikát, mondta Tarzan. Amikor Dárnót Észak-Amerikára helyezte az ta Tarzan mosolyogva rá a tenyerét a könyvlapjára, mutatva, hogy a hatalmas óceán, amely a két földrészt elválasztja egymástól, nem több egy arasznál. Látja, hogy nincs is olyan messze, mondta. Alig egy tenyér szélesség az egész. Darnot nevetett. Hát ezt most hogyan értesse meg a másikkal? Kezébe vette az egyik ceruzát, és egy apró kis pontot rajzolt vele Afrika partjánál. – Ez a parányi jel, – mondta, – sokszorta nagyobb ezen a térképen, mint a kunyhó a földön. – Érti most már, hogy milyen messze van Amerika? – Tarzan hosszú ideig gondolkodott. – Érnek Afrikában fehér emberek? – kérdezte. – Igen. – Merre felé legközelebb? Darnot egy partmenti helyre mutatott, tőlük éjszakra. – Ilyen közel? – kérdezte Tarzan meglepődve. – Igen, – mondta Darnot, – de egyáltalán nincs közel. – vannak nekik nagy hajóik, amelyekkel át lehet kelni az óceánon? Igen. Holnap oda megyünk, jelentette ki Tarzan. Darnot újra mosolygott, és a fejét rázta. Nagyon messze van az. Előbb halnánk meg, mint sem odaérjünk. Itt akar talán maradni örökre? kérdezte Tarzan. Nem, mondta Darnot. Akkor holnap indulunk. Nem szeretnék már itt lenni. Inkább meghalok, de nem maradok itt tovább. Nos hát, barátom, bontvállott Darnot. Tudja az ördög, de én is inkább meghalnék, mintsem hogy itt kelljen maradnom. Ha megy, megyek én is. Akkor ebbe megegyeztünk, mondta Tarzan. Én holnap indulok Amerikába. Hogyan akar eljutni Amerikába pénz nélkül? kérdezte Darnot. Mi az a pénz? tudakolta Tarzan. Hosszú időbe telt, mire a társa elmagyarázta. És hogyan juthatnak az emberek pénzhez? kérdezte Tarzan. – Megdolgoznak érte. – Rendben van, én is dolgozni fogok. – Nem, barátom, vetette ellen Dánod. Fölösleges aggódnia a pénz miatt, és dolgoznia sem kell érte. Van nekem két, de akár húsz ember számára is elegendő pénzem. Sokkal több annál, amennyit egy ember használni tud. Mindent meg fog kapni, amire szüksége lesz, ha valaha is civilizált helyre érünk. Így aztán másnap elindultak a parton észak felé. Mindketten egy-egy puskát és hozzá lőszert vittek magukkal. Ezen kívül takarókat, némi élelmet és főzőedényeket. Utóbbiak Tarzan számára teljesen felesleges koloncnak tűntek, ezért elhajította őket. – De hát meg kell tanulni a főtétel tenni, barátom – méltatlankodott Darnó. – A civilizált emberek nem esznek nyers húst. – Lesz még rá elég időm, ha civilizált helyre érünk – mondta Tarzan. – Nem szeretem ezeket a kacatokat. Azokban csak elveszíti az ízét a finom hús. Egy hónapig haladtak észak felé. Néha bőségesen találtak ennivalót, máskor meg napokig éhesen meneteltek. Benszülötteknek nyomát sem látták. Vadállatok sem háborgatták őket. Már-már csodászámba menően könnyű volt az útjuk. Tarza sokat kérdezősködött és gyorsan tanult. Darnót a kulturált viselkedés sokféle finomságára megtanította. Még a késés villa használata erre is. Tarzan azért néha türelmét veszítő, félre lögte az evőeszközt. Erős barna kezébe kapta az ételt, és úgy tépte marcangolta a fogával, mint egy fenevad. Ilyenkor Darnot alaposan megmosta a fejét, mondván – Ne egyen úgy, mint egy vadállat, Tarzan, miközben én megpróbálok úriembert faragni magából. Mondi ő! ember nem viselkedik így. Nézni is rettenetes! Tarzan bűnbánóan elvigyorodott. Újra kézbe vette a kést és a villát, de a mélyén továbbra is gyűlölte mindkettőt. Az út folyamán említést tett Darnótnak a nagy ládáról. Arról, hogy látta, amikor a matrózok elásták, meg arról, hogy miként tásta ki ő azután, és vitte el a majmok gyülekező helyére, és rejtette el. Bizonyára porter professzor kincses ládája lehetett az, mondta Darnót. Elég baj, hogy elvitte, de hát ön ezt persze nem tudhatta. Tarzannak akkor eszébe jutott a levél, amelyet Jane írt a barátnőjének, és amelyet még annak idején, amikor megérkeztek a kunyhóba, ellopott tőle. Most már tudta, mi van a ládában, és azt is, hogy mit jelent Jane-nek. Holnap visszamegyünk érte, jelentette be Darnotnak. Visszamegyünk, kiáltott fel Darnot. De hát, kedves barátom, már három hete úton vagyunk. Újabb három hétbe mire visszaérnénk a kincsekhez. Aztán azzal a roppant teherrel, amelynek cipeléséhez, mint mondja négy matróz kellett, hónapokig eltartat, mire visszaérünk ugyanide. – Akkor is muszáj megtennünk, barátom – erősködött Tarzan. – Ön mehet tovább a civilizáció felé, én pedig visszamegyek a kincsért. Egyedül sokkal gyorsabban haladok. – Jobb tervem van, Tarzan – kiáltotta Darnót. – Menjünk el együtt a legközelebbi településig. Ott bérelünk egy vitorlást, visszahajózunk vele a part mentén a kincsért. Így sokkal könnyebben szállíthatjuk. Biztonságosabb lesz így és gyorsabb. És nem kell elvárnunk egymástól. Na, mit szól a tervemhez? Rendben van, mondta Tarzan. A kincs a helyén lesz, akármikor megyünk érte. Bár most is magamhoz vehetném, s aztán egy-két holt tölt elatt úgyis utolérném önt, megnyugtatóbb a számomra, ha tudom, nem egyedül folytatja az utat. Látom, milyen tehetetlen tud lenni, Darnót. Gyakran nem is értem, miként menekült meg az emberi faja kipusztolástól a sok-sok évszázad során, amelyről mesélt nekem. Hiszen Szabor egymagában akár ezret is képes volna kiirtani önök közül. Darnot nevetett. <gül> Lesz még jobb véleménye is a saját fajáról Tarzan, ha majd látni fogja hadseregeinket, haditengerészetünket, nagyvárosainkat, gépcsodáinkat. Rá fog jönni akkor, hogy az ész, nem pedig az izomerő az, ami az emberi állatot hatalmasabbá teszi a dzsungel fenevadjainál. Magában és fegyvertelenül egy-egy ember nem veheti fel a versenyt egyetlen nagyobb vadállattal sem. De ha már tizen vannak együtt, biztos, hogy egyesítik szellemi és fizikai erejüket a vad ellenséggel szemben. Míg a fenevadaknak, lévén képtelenek a gondolkodásra, sohasem jut eszükbe, hogy együttesen küzdjenek az emberek ellen. Ha nem így volna, meddig lett volna képes kitartani Tarzan a fiában a Barbárvadon? Igaza van, darnod, felelte Tarzan. Ha kér csak tublat segítségére sietett volna azon az éjszakán a dumdum -dum ünnepén, az a véget jelentette volna számomra. De Kercsak csak soha sem tudott annyira előre gondolkodni, hogy egy ilyen kedvező alkalmat megragadhatott volna. Még kala az anyám sem tudott soha előre tervezni. Ha megéhezett, egyszerűen azt etne, ami éppen volt, akármilyen kevés volt is. Hiába talált aztán több étkezésre elegendő ennivalót. Soha sem gyűjtött előre. Emlékszem, milyen bolondnak tartott mindig, amikor külön vittem magammal élelmet az útra. Pedig aztán örömmel evett belőle ő is, ha menet közben éppen nem találtunk táplálékot. – Szóval ön ismerte az anyját, Tarzan? – kérdezte Darnót meglepettem. – Igen, szép nagy majom volt. – nagyobb, mint én, és kétszer olyan nehéz. És az apját? kérdezte Darnot. Őt nem ismertem. Kala azt mondta, hogy fehér majom volt és szőrtelen, mint én magam. Tudom, hogy nyilván fehér ember volt. Darnot hosszan és komolyan nézett a társára. Tarzan, mondta végül, kizárt dolog, hogy egy majom, Kala lett volna az anyja. Ha valóban így lenne, amit erősen kétlek, akkor örökölnie kellett volna a majmok bizonyos tulajdonságait. De nem ez történt. Ön tisztán és egyértelműen ember. Sőt, én amondó vagyok, hogy nemesvérű és intelligens szülők sarja. Nincs tudomása valami olyasmiről, ami a kezünkbe adhatná múltjának a kulcsát? Semmiről az égvilágom, feleltett az. Olyan írásról sem, amely a kunyhó eredeti lakójának életéről számolna be valamiként? Mindent elolvastam, ami a kunyhóba volt, egy könyv kivételével, amelyről most már tudom, hogy nem angolul, hanem valamilyen más nyelven íródott. Talán ön el tudja olvasni. Tarzan a tegezének aljáról a kis fekete naplót, és átnyújtott a társának. Darnót rápillantott a címoldalra. Ez John Claytonnak, Grace lordjának egy angol főnemesnek franciául írót naplója, mondta. Neki látott végigolvasni a naplót, amely több mint húsz évvel korábban íródott, és amely a kedves olvasó számára már ismert történet részleteit tartalmazza. John Clayton és a felesége Alice kalandos, viszontagságos és szomorú történetét attól a naptól kezdve, hogy elindultak Angliából egész addig a percig, amikor Kercsák végzett a férfival. Darnot hangosan olvasta a bejegyzéseket. Időnként megmegcsuklott a hangja. Kénytelen volt megállni olvasás közben, olyan szívbe markoló kétségbeesés is sáratt a sorok közül. Olykor Tarzanra pillantott, de a majom ember csak ült törökülésben mozdulatlanul, mint egy faragott bálvány. A szemét a földre szegezte. Amikor a kis csecsemőről tett említést, megváltozott a hangneme. Csak is ezek az alkalmak rázták fel íróját csüggettségéből, amelybe a parton eltöltött első két hónap után fokozatosan belesüllyedt. Ezeken a részeken valami kis tétóva boldogság érződött, de ettől csak még szomorúbbnak hatottak, mint a napló egyéb helyei. Az egyik bejegyzés már-már már reménykeltő hangvételű volt. A kisfiunk ma hat hónapos. Eliszölében ül itt az asztal mellett, amelyen írok. Boldog, egészséges, tökéletes kisgyermek. Valamiként minden józan megfontolás ellenére szinte már fernőtt férfiként látom magam előtt, amint anyja örökébe lép a világban. Második John Claytonként öregbíti tovább a Grace család hírnevét. Íme, mintha kézjegyével akarná nyomatékot adni jóslatomnak. Pufók kezébe kaparintotta a tollamat és tintátolmaszatos tenyerét rátéve a könyvlapjára, rajta hagyta újjacskái lenyomatának pecsétjét. És a lap margójában valóban látható volt négy apró újacskának és a hüvelykuj külső felének némi kép elkenődött lenyomata. Amikor Darnot a napló végére ért, a két férfi pár percig csendben ült a helyén. Nos, mit szól mindezekhez, Tarzan a dzsungelfia? kérdezte Darnot. Nem gondolja, hogy ez a könyvecske tisztázza születésének rejtéjét? Emberöm, grésztok lordja! Tarzan megrázta a fejét. A könyv csak egy gyerekről tesz említést felelte és az ő kis csontváza ott feküdt a bölcsőben, amelyben ennivalóért sírva meghalt. Attól a pillanattól kezdve, hogy én először beléptem a kunyhóba, egész addig, míg Porter professzor és társasága el nem temette apjával és anyjával együtt a kunyhó mellett. Az volt az a csecsemő, amelyről a könyv beszélt. Az én származásom rejtéje titokzatosabb, mint valaha volt pedig az utóbbi időben magam is sokat gondolkodtam azon, nem lehet-e, hogy mégis ez a kunyhó volt születésem helye. – Attól tartok, Kala igazat mondott, – mondta végül szomorúan. a fejét csóválta. Tarzan egyáltalán nem győzte meg, és hirtelen eltökélte magát, hogy bebizonyítja elmélete helyességét. Úgy érezte, valóban rábukkant a titok egyetlen lehetséges nyitjára. Ha pedig mégsem, akkor a dolgot a végleg megfejthetetlen örök rejtélyek birodalmába utalhatja. Egy héttel később a két férfi egy tisztásra bukkant az erdőben. A távolban erős szölöpkerítéssel védett számos épületből álló falu látszott. Közöttük és a zárt település között megművelt földek terültek el, amelyeken jó néhány néger dolgozott. A két férfi megállt a dzsungel szélén. Tarzan nyilat helyezett az íjára, de Darnót a karjára tette a kezét. – Mi csinál, Tarzan? – kérdezte. – Ha meglátnak, meg akarnak majd ölni minket – felelte Tarzan. – Inkább én meg őket. – Hát, ha barátsággal lesznek hozzánk – kockáztatta meg Darnot. Feketék – Tarzan csak ennyit válaszolt, azzal újra megfeszítette íját. Nem szabad, Tarzan – kiáltotta Darnot. Civilizált ember nem öl ok nélkül, mondi de sokat kell még tanulnia. Előre szánom azokat a gazfickókat, akikkel a sors majd összehozza, ha Párizsba érünk. Lesz dolgom bőven, ha meg akarom menteni a giatinttól. Tarza leeresztette az íját és elmosolyodott. Nem értem. Ha azokat a feketéket ott az én dzsungelemben meg kellett tölnöm, ezeket miért nem? Ha mondjuk Numa, az oroszlán támadna ránk, akkor talán azzal kellene fogadnom, hogy Jó napot, monszornyer Numa, hogy van a neje ő nagysága, mi? Várja meg, míg a feketék ránk támadnak, felelte Darnot. Akkor megölheti őket. Ne abból induljon ki, hogy az emberek az ellenségei. Előbb bizonyosodjék meg róla. Jöjjön, mondta Tarzan. Mutassuk meg magunkat nekik, hogy megölhessenek. Azzal nyílegyenest elindult a földeken keresztül magasra tartott fejjel. Sima, barna bőrén megcsillant a trópusi napfény. A nyomában ott lépkedett darnót azokban a megviselt ruhadarabokban, amelyeket Kléton vetett le és hagyott a kunyhóba, amikor a francia cirkáló tisztjei szalonképesebb öltözékkel látták el. Az egyik fekete kisvártató felnézett. Észrevette tarzant, és hangos sikolgatás közepette a cölöpkerítés felé kezdett rohanni. A következő pillanatban a környék csendjét a menekülő kerti munkások rémült kiáltozása verte fel. Mielőtt azonban bármelyük is odaért volna a cölöpkerítéshez, egy fehér férfi bukkant elő odaventről puskával a kezében. A szeme elé táruló látványtól nyomban vállához kapta a puskát. Tarzan ismét csak megizlelhette volna, milyen az ólomgaluska, ha Darnót nem kiáltotta oda a lövésre készülő férfinak. Ne lőjön! Jó barát érkezett! – Akkor álljanak meg! – hangzott a válasz. – Áj, Tarzan! – kiáltotta Darnot. – Azt hiszi, hogy ellenségek vagyunk. Tarzan lépésre váltott, és Darnottal együtt így közeledtek a kapunál álló fehér férfi felé. Utóbbi teljesen elképet, arccal bámult rájuk. – Hát maguk miféle emberek? – kérdezte franciául. – Fehér emberek – felelte Darnot. – A dzsungelben kóboroltuk már nagyon régen. A férfi leengedte a puskáját, és széttált karral indult feléjük. – Konstantin atya vagyok, az itteni francia misszió tagja – mondta. – Örülök, hogy körünkben üdvözölhetem önöket. – Ez itt Monsignor Tarzan Konstantin atya – felelte Darnot a majom emberre mutatva. Majd amikor a pap kezet nyújtott Tarzannak, hozzátette – én pedig Paul Darnot vagyok a francia haditengerészettől. Konstantin atya megszorította Tarzan kezét, amelyet az a pap mozdulatát utánozva felé nyújtott. Közben gyors, éles pillantással felmérte a másik pompás testi felépítését és megnyerő arcát. Ezzel a készfogással Tarzan a dzsungelfia megérkezett a civilizáció legelső előretolt állásába. Egy hétig maradtak itt, és az örökké figyelő majomember sok mindent megtanult az emberek szokásaiból. Közben a fekete asszonyok fehér vászonyöltönyt vartak neki és darnótnak, hogy megfelelő öltözékben folytathassák útjukat.